și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Pentru toți cei treziși la realitatea vieții veșnice, anunțăm iubiți ascultători cu multă bucurie, aducerea programului E028 din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Scopul acestor programe este să încunoștințăm pe toți cei care își poartă de grijă de fericirea lor veșnică despre vestea mântuirii Domnului Isus Hristos, mântuire prin care ne este deschis acum drumul către fericirea cea pierdută din Eden, o fericire încă mai mare decât aceea pe care am pierdut-o în Eden. Pentru aceasta studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, și studiul acesta ne aduce astăzi în fața versetului 18 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 2, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc, numai înainte însă de a parcurge ultimul episod din lucrarea lui Cristina Roy, intitulată Fără Dumnezeu în lume. Astăzi vom încheia această istorisire, foarte mișcătoare, care a fost nădăjduiesc spre folos celor mai mulți dintre noi prin bogatele învățăminte pe care le-am putut descrie de acolo, pe care le-am putut obține de acolo, prin luminarea Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu, în măsura în care ne-am lăsat luminați de El. Am citit împrejurarea în care bietul moarți intrase de acum în agonia ultimilor clipe ale vieții Lui aici pe Pământ. În urma frisoanelor puternice... O căldură plăcută simțea prin toate mădularele, era lac de sudoare și a dormii. Erau orele 11. Groparul strigă cât este ceasul, după care se îndreptă spre casă să se odihnească puțin. Simții însă în denul să treacă să vadă ce mai fac băieții. Îi plăcea să-i privească cum dorm. Uneori, moarți, dormea cu Iosif în brațe, de era mai mare dragul să-i privești. Groparul intră. Luna arunca o lumină palidă în magazie. Iosif era acoperit până la urechi cu plapuma ca și cum ar fi fost acoperit de o mamă. Moarți însă puțin mai departe, înghemuit, neacoperit pe paie, doar cu pătura cea veche. Fruntea și obrajii îi ardeau ca un foc aprins. Ochii deschiși ardeau și ei ca două stele pe cer. Moarți, ce ai? De ce nu vorbești ceva? Nu mă cunoști? Băiatul Scutură capul și -ngână. Acum plec la el. La cine mai copile? La fiul lui Dumnezeu. Acum, iată, trec peste apă, până la brâu, până la piept, dar eu nu mă tem. Moarți, trezește-te! Tu nu știi ce vorbești! Groparul izbucni în lacrimi. Moarți vorbea mai departe în delirul său. Aici ești, domnul meu, mulțumesc frumos. Așa că mă primești și pe mine. O ce bun ești tu, că eu nu mai pot umbla, toate mă dor. Oița era în adânc și eu am căzut din cauza ei și m-am lovit tare rău. Iar ei, pe lângă asta, m-au certat. Apoi, delirând mai departe, spunea: Nu sunt supărat pentru asta, au fost buni cu mine. Cu toate că nu sunt de pe aici, Domnul să-i răsplătească. M-au crescut și pe mine, și pe Iosif. Ne-am mers bine în lume, pentru că ne-am iubit unul pe altul. Dar, totuși, mai bine vin la tine. Știu că ești lângă mine, iubitul meu Isus. Moarți zâmbind, închis ochii. Groparul speriat alerga la soția sa, l-au luat pe băiat și l-au dus în cameră. S-au adunat multe femei, cu toate că era încă noapte, groparul le-a bătut în fereastră. Băiatul nu mai cunoștea pe nimeni, nici pe Iosif care stătea lângă el plângând. Striga și se uita bietul Iosif ca și atunci pe stâncă. Cu greu l-au despre de găpatului moarți. Femeile discutau aprins. Morărița își dea cu părerea că dacă își revine până în zori, e bine să fie chemat doctorul. Altele au fiert niște ierburi. După un timp, și-a revenit și-a rotit privirea asupra femeilor. Vă mulțumesc frumos pentru tot ce ați făcut pentru mine, dar eu am trăit fără Dumnezeu în lume. Dumneavoastră știați, dar nu mi-ați spus nimic. Dumneavoastră trăiți ca și cum Dumnezeu nu ar fi și credeți ce nu e adevărat. Dacă voi muri, să nu-mi dați bani pentru trecere. Domnul Iisus ne trece pe gratis. Femeile ascultau pe băiat vorbind din Sfânta Scriptură. Nu-ți fie teamă, moarți, spuse groparul, că nu vei muri. Vei vedea că o să mai pași turmele noastre. Ți-am făcut o haină așa de frumoasă, iar Iosif o să fie ajutorul tău și pe el îl vom îmbrăca. O să avem grijă de voi amândoi. Io, sigur, iar nu o să locuiți la noi, spuse și morărea sa, că aici vă poate omorâ coliba asta stricată. În primăvară o vom repara sau o să facem alta nouă. Pentru mine, este construit acolo sus. Vă mulțumesc pentru bunătatea voastră. Vă rog, ridicați-mă puțin." Femeile l-au ridicat din mijloc, apoi capul mai sus. Aha, e somnul," zise una din ele. Poate va adormi." Morți își deschise ochii plini de o curiozitate stranie. Iosif se aruncă pe grumazului și începe a plânge. Nu plânge, îl îmbărbătă moarți, punându-i mâna fierbinte pe capul lui. Mâna cealaltă era pentru câinele care o lingea. Nu plânge, Iosivică, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică și ție... Degeaba o mai aștepta femeile să mai audă ceva. Băiatul... A oftat și a dormit. Lăsați-l, sfătui groparul. După ce va dormi, va fi mai ușor. Se crăpa de ziua. Groparul își aruncă privirea spre băiat. Femeie, cred că nu mai răsuflă. Se întâmplase exact cum îi prevestise pădurea. Dimineața, moarți, plecă la Domnul Iisus. Și soarele și-a luat rămas bun de la el, presimțind parcă că nu-l va mai vedea. Așa în mormântare cum i-au făcut lui moarți, nu-și mai aduce aminte nimeni să fi fost. Coroane de flori, copiii de la școală încolonați, lume multă, lume l-a condus la cimitir cu Iosif în frunte care mergea, după să creu cu capul descoperit, mut de durere. A fost îngropat lângă mama lui. Vine primăvara, natura va înflori din nou, pădurea îl va aștepta iar pe moarți să vină cu turma, dar el nu va mai veni. El a plecat în țara îndepărtată, unde îl va vedea pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus. Acolo unde nu este nici moarte, nici durere, nici întristare, ci numai bucurie și cântet de slavă. Cei din roșu l-au îngropat pe moarți, l-au plâns mult cât privește pe Iosif, de el s-a îngrijit Dumnezeu. Este mișcător să vezi bunătatea și căldura cu care au înconjurat sătenii pe moarți cu ocazia trecerii lui în veșnicie. Deprisos să mai adăugăm că ei erau mișcați și de o remușcare adâncă pentru neglijența pe care au arătat-o față de el, Neglijență care l-a adus în starea aceasta. În timp ce ei dormeau în casele lor bine încălzite și comode, moarți și cu soțitorul său, au trebuit să doarmă în toamna aceea friguroasă, când aduse deja înghețul, într-o magazie de lemn. Desigur, acum când au văzut ce s-a întâmplat, au sărit în ajutor și foarte frumos din partea lor, au avut grijă de el, o grijă deosebită, dar, Târziu. Iubiți ascultători, vreau să fac o paralelă care ne va ajuta să câștigăm foarte mult din parcurgerea acestei povestiri, dacă luăm aminte la ea. Vedeți, dumneavoastră, Domnul Isus este astăzi în mijlocul nostru pe pământ, arătând față de noi bunătate mult mai mare decât a arătat copilul acesta față de săteni, în cele câteva împrejurări, Domnul Iisus ne-a scos și pe noi din groapa păcatului și a morții și de câte ori am arătat și noi nerecunoștință față de el, după cum a arătat și sa față de el. Mi-închipui că sa a fost cea care a plâns mai, cel mai mult acum și cel mai dureros la moartea copilului, amintindu-și cu multă apăsare de inimă când în loc să-i fi mulțumit copilului că i-a adus oaia la ocărât. Și le-a zis numai cuvinte rele. Iubiților, când în ziua veșniciei vom ajunge să dăm ochii cu Domnul Isus și vom vedea că în urma atât de mult bine cât ne-a făcut El pe pământ, noi ne-am purtat cu nepăsare și cu o brăznicie față de El, o durere adâncă ne va segeta inimile. N-ar fi mai bine ca acum să ne întoarcem acum către El, acum cât îl avem încă în viață, și să-i mulțumim și să ne purtăm cu el cu o bunătate tot atât de mare, cât ne -am, am vrea să ne purtăm în ziua veșniciei când vom vedea realitatea? Femeile acestea ar fi dat mult ca micuțul moarți să revină la viață și să-i ofere o casă așa cum îi promiseseră, haine, o grijă deosebită pe care nu i-au arătat-o niciodată în viață, dar a fost prea târziu. Să nu cumva să ajungem și noi în situația aceasta, când la urmă de tot, văzând cât de urât ne-am purtat față de Domnul Isus, să dorim să mai fim odată pe pământ, dar trebuie să știm sigur, vremea aceea nu se mai întoarce. Astăzi Domnul Isus este pe pământ. Domnul Isus este în toți cei care îi poartă numele Lui, în toți credincioșii care sunt năpăstuiți de soartă, cum se spune printre noi, care sunt handicapați, care sunt în sărăcie, care sunt nebăgați în seamă de nimeni. Haideți, iubiților, astăzi să-i căutăm pe toți aceștia, și în numele dragostei Domnului Isus care a făcut atât de multe pentru noi, să mergem acum și să le oferim tot ceea ce am dori să le oferim când vom fi în veșnicie, dar când nu va mai fi posibil, când nu va mai avea nevoie. Fie, Doamne Tată, ceresc ca mesajul care ne stă înainte să ne miște mai mult inimile noastre, îndreptându-le către dragostea mare a Domnului Sus arătată față de noi mustrându-ne pentru neglijența pe care am avut-o față de aceasta, pentru lipsa de interes față de ea și îndemnându-ne tot mai mult să ne ocupăm de dragostea aceasta Marea Lui, lăsându-o să pătrundă în noi, născându-ne din nou și după aceea lucrând prin noi și la inimile celor din jur pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Iubiți ascultători, suntem în versetul 18 al Evangheliei după Ioan, la capitolul 2, verset care sună în felul următor. Iudeii au luat cuvântul și au zis, Prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Suntem deci în templu, în împrejurarea în care Domnul Isus a făcut un bici de strânguri și a scos afară pe toți vânzătorii de animale, schimbătorii de bani, spunându-le cuvântul acesta, Râvna casei tatălui meu mă mănâncă pe mine. La această atitudine, iudeii iau poziție și îi cer socoteală cu ce putere faci tu aceste lucruri. Noi toți luăm cuvântul în diferite împrejurări, așa după cum am văzut și iudeii aceștia. Problema se pune ce urmărim cu acest cuvânt. Să apărăm pe Isus sau să luptăm împotriva Lui? Să știți, stare de mijloc nu există. Iudeii de ce îl întreabă? Prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri? Trebuie să trăim și să lucrăm în așa fel încât și vrăjmașii noștri să recunoască în noi ceva deosebit față de restul oamenilor. Ura lor nu trebuie să poată acoperi realitatea duhovnicească din viața noastră. Așa era Domnul Isus. Iudeii care îl urau nu puteau trece peste lucrările pe care le făcea el. Acestea le trezeau întrebări și gânduri care nu îi lăsau nepăsători. Vrăjmașii noștri pot răstălmăci faptele și viața noastră, dar nu pot trece peste ele. Un proverb rusesc sună felul următor. Faptele sunt dovezi încăpățânate, nu poți să treci peste ele fără să le bagi în seamă. Pe linia acestor gânduri, Sfântul Iustin Martirul spune așa. Cei care trăiesc în conformitate cu rațiunea, cu judecata sănătoasă, sunt creștini chiar dacă unii îi socotesc atei sau rătăciți. Cei care trăiesc împotriva rațiunii sunt dușmanii lui Hristos. Iudeii, deci, au luat cuvântul și au zis, prin ce semne arăți că ai putere să faci astfel de lucruri. Ca să cureți templul lui Dumnezeu, fie cel din inima ta, fie cel din adunarea ta, fie cel din întreaga creștinătate, îți trebuie o putere deosebită față de ceea a oamenilor de rând. Îți trebuie putere dumnezeiască, puterea Duhului Sfânt. Cu astfel de putere au fost îmbrăcați apostolii și ucenicii Domnului Iisus la începutul creștinismului. Cu această putere au început să pășească în lume și să curățească templul făpturii lui Dumnezeu de lucrările diavolului și să o aducă la Domnul Iisus care îi poate da mântuirea și viața veșnică. Puterea de sus însă nu vine decât atunci când te-ai predat întreg și pentru totdeauna Domnului Iisus când ești gata de jertfă la fel ca și El. Pe temelia jertfei se pot arăta semnele dumnezeiești în viața oricărui urmaș al Mântuitorului Hristos, pentru că numai pe această temelie poate veni semnul semnelor, învierea din morți. În versetul 19 de la Ioan capitolul 2, Domnul Iisus, drept răspuns, le-a zis, Stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Readucerea tuturor lucrurilor în starea de la început, așa cum au fost ele zitite de Dumnezeu, este marea și unica slujbă pentru care a venit Domnul Isus pe pământ. În vederea aceasta și-a dat el viața ca preț de răscumpărare. Strecați sau dărâmați, spune el, și eu voi zidi iarăși. Aruncați, eu voi aduna iarăși. Omorâți, eu voi da viață iarăși. Acesta e Domnul Isus. Oamenii dărâmă dar el zidește din nou. Stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Nu despre templul de piatră vorbea mântuitorul nostru, ci despre templul trupului său. El nu s-a ocupat de rânduieli pământești, de lucrări de pe pământ, oricât li s-ar fi părut altora de sfinte, ci el avea în vedere numai lucrurile dumnezeiești și veșnice. Templul din Ierusalim era o lucrare a vechiului legământ care își trăia ultimele clipe. Tot ce a fost în vechiul legământ a fost numai umbra realităților duhovnicești din noul legământ. Templul a fost umbra trupului lui Hristos, trupul lui care s-a frânt pe cruce și trupului biserica cea vie. Nimic din vechiul legământ n-a trecut în noul legământ. Nici templul, nici rânduielile de la templu nici preoție, nici zeptfe, nici sărbători, nici tăiere prejur. Hristos este sfârșitul vechiului legământ, după cum scrie la roman 10 cu 4. Ferice de noi dacă înțelegem adevărul acesta și nu amestecăm lucrurile. Cine este sfânt neamestecat nu va amesteca materia cu duhul, firescul cu duhovnicescul, vechiul cu noul. Dumnezeu ne vrea sfinți neamestecați pentru că și El este sfânt neamestecat. Încă un gând. Și templul lumii pământești a fost stricat prin păcat de diavolul, Însă în trei zile va fi ridicat. Ziua căderii este ziua de la Adam până la Domnul Isus, Ziua a doua este ziua plătirii prețului răscumpărării de la întruparea Domnului Isus și până la revenirea sa. Iar ziua a treia este ziua când împărăția lumii va trece în mâinile lui Dumnezeu și ale Hristosului Său, așa cum se vede la Apocalipsa 11. Cele trei zile ale șederii trupului Domnului Isus în mormânt sunt o icoană a șederii pământului cu tot ce este pe el în mormântul păcatului și a morții. Slăvit să fie Domnul! La versetul 20 din Ioan 2 unde ne aflăm, iudeii s-au înfuriat pe Domnul Isus la răspunsul acesta și spun. Citim versetul 20. Iudeii au zis, au trebuit 40 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? Templul care se afla în Ierusalim pe vremea Domnului Iisus a fost rezidit de Irod cel Mare, care a început lucrările în anul 20-19 înainte de Hristos și a fost aproape gata în anii 27-28 după nașterea Domnului, adică exact după 46 de ani. Terminarea lui definitivă? A fost sub procuratorul Albinius la vreo 2-3 ani înainte de distrugerea sa în anul 70 prin Titus. Era o lucrare măreață, lungă și lată de 150 de metri, care putea fi văzută din orice parte a orașului. În bătaia soarelui avea o strălucire măreață. Templul Vechiului Legământ a fost umbra Templului Noului Legământ, adică Biserica Domnului Isus Hristos, după cum s-a arătat și în alte meditații. Unul din învățătorii evrei se întreabă Pentru cine a fost clădit templul pe muntele Sinai? Acolo au fost doar dăruite tablele legii și este fără asemănare cu vreun alt loc, căci de acolo a pornit legea. Cu drept cuvânt răspunde Templul a fost clădit pe muntele Moria, după cum se vede la 2 Cronici 3 cu 1, și nu pe Sinai, căci mai sfânt este locul unde un om a fost gata de a jertfi viața pentru un ideal, decât locul unde însuși Dumnezeu a proclamat decalogul. Da, acesta este marele adevăr. Nu s-a putut zidi templul noului legământ Biserica vie, decât pe temelia jertfei Domnului Isus Hristos și la fel nu se poate construi templul untric fără jertfă. Templul din Ierusalim de mult nu mai era templu, ci o casă de negustorie. Curățirea pe care o făcuse Domnul Isus a fost doar simbolică, pentru că chiar de-a doua zi viața la templu și-a reluat vechiul curs. Au ținut oare seamă mari preoți și tot sinedriul de ceea ce făcuse Isus din Nazaret în templu? Desigur că nu. Domnul Isus a fost răstignit. Templul trupului său a fost stricat, dar și templul din Ierusalim a trebuit să fie demolat pentru ca în locul lui să se înalțe veșnic templul noului legământ, biserica cea vie, mireasa lui Hristos. Domnul Isus a prorocit stricarea demolarea vechiului templu fără să mai putea rezidi vreodată, după cum i-a arătat la Matei 24, Luca 21, pentru că timpul lui trecuse... Prorocia aceasta s-a împlinit în anul 70. Istoricul bisericesc Filostrog, de la secolul 4-5, în istoria scrisă de el, cartea 7-9, pagina 245, spune Iulian Apostatul, căutând să dovedească prezicerea Mântuitorului despre templu ca mincinoasă, a adunat iudeii din toate părțile și, dându-le bani, le-a poruncit să-și rezidească templul. Însă au fost împiedicați de la această lucrare prin mari îngroziri trimise din cer, care au răsturnat planurile și i-au umplut de rătăcire. Unii din lucrători au fost mistuiți de foc, alții omorâți de cutremur, iar alții au pirit într-un alt chip. Astfel, adevărul prezicerii Mântuitorului a fost confirmat încă o dată cu mare putere. Aici se încheie citatul. Templul Noului Legământ Atât cel individual cât și cel colectiv, după cum s-a arătat, este întemeiat pe jertfă, pe jertfa Fiului Lui Dumnezeu, care este mai presus, cu mult mai presus, decât toate jertfele vechiului legământ. Dar nu numai jertfa Domnului Isus stă la temelia templului, ci și învierea, cât și înălțarea Lui la cer. Și noi, făcându-ne una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, Vom fi una cu El și într-o înviere asemănătoare cu a Lui. Numai puterea învierii Domnului Isus, primită în viața noastră personală și apoi lăsată să lucreze liber în noi, numai aceasta poate să ne schimbe și să înlăture tot ceea ce este rău în noi. Curățirea și înnoirea templului vieții noastre trebuie să se facă zilnic pe baza morții și învierii Domnului Isus. Envierea noastră împreună cu Domnul Isus ne strămută într-o lume în care Dumnezeu este o realitate puternică și de netăgăduit, ne pune în starea în care înțelegem exact pe Dumnezeu, în felul său de a fi și de a lucra cu oamenii. Înțelegem că El nu vinde, ci El dă. Este mai ferice să dai decât să primești, iar prea fericitul Dumnezeu trăiește această fericire dând pentru că El este dragoste. El ne-a dat tot prin Domnul Isus Hristos, care este singurul nostru merit înaintea Lui. De la noi, El cere, ajutați și luminați de Harul Său, să ne recunoaștem adânca noastră nevrednicie. În schimbul sărăciei noastre, El ne dă bogățiile Lui nemărginite. În privința aceasta, ne apare foarte ciudată zicerea din Apocalipsa capitolul 3, unde Domnul Iisus se referă la biserica din la Odiceea, biserică al cărei Duh ne mână pe noi astăzi în vremea din urmă, unde Domnul Iisus îi spune la capitolul 3 cu versetul 17, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu tu lipsă de nimic, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol? Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Deci, mai întâi Domnul Isus îi spune că ești ticălos, nenorocit, e sărac, orb și gol. Și apoi îi spune vino și cumpără. Cu ce să cumpăr dacă sunt sărac? Tot Domnul Isus ne dă răspunsul aici. Pentru că zici că sunt bogat. Deci, eu trebuie să vin la Domnul Isus cu părerea mea. Și să-i dau părerea mea pe care o am despre mine că sunt bogat, în schimbul căreia el îmi va da adevărata bogăție. Eu am numai părerea că sunt bogat și m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. În realitate însă, realitatea despre mine este că sunt ticălos, sărac, nenorocit, orb și gol. Deci, Domnul Isus îmi spune, dă-mi părerea ta, dă-mi bogăția ta care o ai, părerea ta despre tine. Pentru că aceasta este o sărăcie, ești într-o stare de ticălos, de nenorocit, sărac, orb și gol, eu îți voi da în schimbul pentru aceasta aur curățit prin foc, haine albe ca să-ți acoperi goliciunea și doctorie pentru ochi ca să vezi. Iubiți ascultători, să ne grăbim să venim la Domnul Isus cu toate părerile noastre personale despre noi înșine, să-L lăsăm pe El să ne dea în schimbul tuturor acestora haina mântuirii minunate pe care ne-a dus-o și ne-a pregătit-o prin crucea Golgotei. Anunțăm aici încheierea programului I-028, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.